Bueno, Zerbait diferente egin egin nula, eta hortarako ba, bueno, ba, antzerkia den e, tresna kulturalaz baliatuta pentsatu dugu erakargarriagoa izan daiteken formatu txiki bat e, egitea ezta. Gaztelerazko bertxio ingo dugu e, konferentzia aretoan e, hospitala zarren, irungo aktore batekin gaina Patxi Pérez eta e, abenduak baten piska bat lotuaz ere Euskararen eguna bertan dagola, ba lotuz ezta Euskera berdintasuna eta bueno ba, gizonekin lan lanegitarena. Orduan ba bueno, gure asmoa da beintsat Antzerkiaren bitartez nolabaiteko ezta bai da sortzea publikoarekin. Azkenean segun eta ze ardintarteran zuzendzaren estrategia ezberdinak erabilli beharra da. Ez da berdina 40 urteko gizon batean ganahurbiltzea edo edo jende gaztearen gara.